Manuela Nicolescu și Filip Stan David prezintă jurnalul de Seară Europa FM. Bună seara! Bine, v-am găsit. Departamentul de luptă antifraudă verifică mai multe afaceri care au implicat firma lui Dan Barna, candidatul USR la prezidențiale. Curtea de apel București a achitat doi foști ofițeri de securitate judecați în dosarul uciderii dizidentului anticomunist Gheorghe Ursu. Decizia nu e definitivă. Încă un pădurar a fost ucis în timp ce se afla la muncă, al cincilea în ultimii ani. Și acord nou în privința brexitului, el trebuie să treacă însă de votul Parlamentului Marii Britanii. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte va fi ceață izolată asociată cu burniță în Muntenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile minime vor fi între 4 și 15 grade, mai coborâte până în jurul la minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde va fi și brumă. Mâine vreme caldă pentru această dată, chiar deosebit de caldă în regiunile intracarpatice. Maximele termice vor fi între 17 și 26 de grade, cu 23 de grade în București. Ascultați jurnalul de seară Europa FM! Departamentul pentru lupta antifraudă, organism subordonat guvernului, verifică două dintre proiectele cu bani europeni care implică firma lui Dan Barna, candidatul USR la prezidențiale. Anunțul a fost făcut de Rise Project. Portalul de investigație a scris de curând despre afacerile deputatului USR de dinainte ca el să fi intrat în politică. Cel puțin deocamdată, Departamentul Antifraudă nu a confirmat oficial începerea cercetărilor. Sonia Teodoriu. Două dintre proiectele de incluziune socială au intrat în cercetări preliminare după publicarea articolului Raiz. Proiect. Primul a fost pus în aplicare împreună cu reprezentanții ai Consiliului Județean Alba, iar în celălalt, potrivit ziariștilor de investigație, fosta companie a candidatului USR a fost beneficiar direct. Potrivit anchetei jurnalistice, mai multe proiecte sociale finanțate cu bani europene ar fi urmat modelul prin care fondurile s-au scurs către firme favorizate. Într-o discuție internă pe care președintele USR a făcut o publică ulterior, el le-a spus colegilor săi că toate proiectele companiei sale au fost monitorizate și rambursate integral de către autoritățile de management române și europene. Citez una din afirmațiile pe care le-am auzit. Încercarea sau obiectivul anchetei ține cumva de găsit elemente de corupție sau ceva de genul acesta. Eu le-am spus și celor de la RISE când au venit să vorbească cu mine, le-am și transmis anterior că asta este exclus pentru că noi în activitatea, în businessul pe care l-am avut, n-am avut deloc mecanisme din astea de parandă de lua banii de la oameni de plătit sau de așa și le am zis șansa să găsiți orice legat de corupție este exclusă. Altceva, nu știu, diverse dificultăți în implementare, probabil că unii oameni nemulțumiți pot să spună diverse chestiuni, dar pe fond, pe partea de legat că mi se pună banii în buzunar, e exclus pentru că n-a existat situația asta. Surse politice au declarat la Europa FM că Dan Barna salută verificările începute de Departamentul de Lupta Antifraudă și că este deschis să, să lămurească lucrurile. Potrivit surselor respective, cercetările nu vizează persoana lui Dan Barna, ci activitatea unor firme. Ofițerii de securitate din dosarul uciderii dizidentului anticomunist Gheorghe Ursu au fost achitați de Curtea de Apel București. Marin Părvulescu și Vasile Hodiș sunt judecați pentru crime împotriva umanității. Procurorii ceruseră repedepse de 25 de ani de închisoare. Sentința poate fi contestată la înalta curte. Cu detalii, Anca Grădinaru. Mai întâi, judecătorii au decis schimbarea acuzației pentru cei doi foști ofițeri de securitate. Inițial, Marin Părvulescu și Vasile Hodiș au fost trimiși în judecată pentru crime împotriva umanității. Dar magistrații care judecă dosarul Au schimbat încadrarea în tratamente neomenoase Mai mult i-au și achitat pentru această infracțiune Decizia magistraților curții de apel București Nu este definitivă și poate fi atacată Cu apel la înalta Curte de Casație și Justiție La ultimul termen, procurorii militari Au cerut o pedepsă de 25 de ani de închisoare Pentru cei doi acuzați că l-au omorât în bătaie Pe dizidentul Gheorghe Ursu Ei au susținut că Marin Pârvulescu și Vasile Hodiș În calitate de ofițeri în în direcției cercetări penale din Departamentul Securității Statului l-au filat și apoi l-au torturat pe Gheorghe Ursu până ce acesta a murit. Istoricul Radu Preda spune la Europa FM că decizia de achitare arată cât de hotărâtă e de fapt România să condamne crimele regimului comunist. Justiția română a arătat cât de mult pasă, de fapt de soarta juridică la regimului de teroare, regimului legitim și criminal comunism din România care a domnit timp de jumătate de secol. Iată, la 30 de ani de la căderea comunismului, pe de o parte facem un muzeu al Holocaustului, iar pe de altă parte justiția română achită criminale a regimului comunist. Asta este hibridul în care se află România moral și instituțional la 30 de ani de la căderea dictaturii proletariatului. Torționarii dizidentului Gheorghe Ursu au fost trimiși în judecată în august 2016. Foștii, miniștri de interne, George Homoștean și Tudor Postelnicu, acuzați de complicitate, au murit după trimiterea în judecată. Adriana Sârbu. În anul 1985, inginerul Gheorghe Ursu a fost urmărit de securitate pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist. Pe 7 ianuarie a fost chemat la audieri, iar în cadrul procesului inculpatul Marin Pârvulescu a susținut că Ursu ar fi recunoscut că avea relații și cunoștințe în lumea literară și la postul Europa Liberă. Inginerul ținea și un jurnal în care a fost acuzat că făcea însemnări calomnioase la adresa conducătorului partidului și statului comunist. De fapt, Gheorghe Ursu era urmărit inform de ofițeri din cadrul direcției a a Securitate, în cadrul acțiunii Călătorul, care viza persoanele care fusese plecate în scop turistic în afara țării. În jurul său, un ofițer de securitate constituise o rețea informativă, din care făceau parte doi colegi de la serviciu. Audierea lui Ursu a fost urmată de percheziția casei și a biroului său de la serviciu, de unde i-au fost confiscate jurnalul și mai multe materiale interzise. Ca să se evite un caz de persecuție politică, dizidentului a fost inventat un dosar de drept comun pentru deține era ilegală de valută, după ce la percheziție i s-ar fi găsit în casă 17 Pentru acest lucru, inginerul a fost arestat pe 21 septembrie 1985 și închis într o celulă cu doi deținuți recidiviști, Marian Clită și Gheorghe Radu, care aveau ordin să-l șicaneze. Presiunile acestora culminau cu bătăi crunte, timp în care milițienii au primit ordin să nu intervină. Dizidentul a murit două luni mai târziu, pe 17 noiembrie, în arestul miliției, iar organele statului au notat drept Cauza oficială a morții o peritonită. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Un pădurar din Maramureș a fost împușcat seară, iar trupul său a fost găsit aruncat într-o prăpastie. Bărbatul ar fi fost ucis de hoții de lemne cu o armă de vânătoare. Mai multe persoane au fost audiate în acest caz, după cum transmite Mica Schwab. de cuvânt al parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș Bogdan Gabor ne-a declarat că se fac în continuare cercetări la fața locului și a dispus efectuarea unei expertize medico legală pentru stabilirea cu exactitatea cauzei decesului. Cert este că a fost tras un singur foc de armă. Pădurarul în vârstă de 3 de ani păzea o pădure proprietate privată, aparținând unor persoane fizice, și aveam permanență suspiciun că în zonă sunt furturi de material lemnos. În seara când a fost împușcat, a primit informația că mai mulți cetățeni certați cu legea s-au dus să tai lemne din pădure și l-a anunțat pe șeful de district care la rândul său a sunat la 112. Între timp, este posibil ca pădurarul să fi intrat în conflict cu hoții de lemn, moment în care ar fi putut avea o altercație cu aceștia, fiind executat cu propria armă. Mai multe persoane au fost dus la audier în vorbă despre infracți de ultraj și omor. Pe de altă parte, reprezentanții direcției Silvice Maramureș spun că în ultima perioadă asupra lucrătorilor silvici au existat presiuni puternice din partea celor care au un interes de a tăia pădurile. Bărbatul, care a căzut victima acestora, lucra de 9 ani ca pădurar și era unul dintre cei mai pricepuți angajați. Mica Jvab, Europa FM. În ultimii cinci ani, cinci pădurari au fost uciși de hoții de lemne și alți peste 650 au fost agresați sau amenințați, arată datele organizațiilor neguvernamentale. La jumătatea lunii trecute, un pădurar a murit în urma loviturilor primite de la hoții de lemne, surprinși la furat la ocolul Silvic Pașcani. Câteva zeci de bucureșteni au dus astăzi gunoiul la sediul gărzii de mediu. Oamenii se plâng că instituția nu a luat măsuri pentru respectarea legilor privind colectarea selectivă a deșeurilor. De la 1 iulie, în toată România ar fi trebuit să existe pubele separate, pentru gunoiul menager, plastic și metal, hârtie și sticlă. Florentina Mihaița a asistat la protest. Sunt disperat că n-am ce să fac cu bocanele pe care le spăl și se adună, se adună, se adună. De cele mai multe ori le pun într-o plasă pe o Masă la intrarea în bloc, unde dispar. Locuiesc în sectorul 5 și nu am efectiv unde să colectez deșeurile reciclabile. Mă doare sufletul când văd o pungă cu tot felul de gunoi amestecate. Deci trebuie să ne gândim și la copiii noștri, la viitorul lor. Cum poți să arunci așa cu nonșalanță ca în lumea treia? Toți vom avea de suferit pentru că nu colectăm deșeurile reciclabile, atrage atenția un alt bucureștean. Toate ajung la groapa de gunoi, au incineratoare de deșeuri acolo, iar de aici o să apară o grenadă de probleme pentru că nu vor respecta niciun de norme de poloare. Organizatoarea protestului Luminița Deșeu, reprezentanta comunității de Clic, a criticat Garda de Mediu pentru că nu a dat nicio sancțiune până acum. Garda de Mediu a trebuit să meargă în control la primării și la firmele de salubritate, să verifice dacă această lege care cere ca punctele de colectare a gunoiului să fie dotate cu pubele pe patru fracții, hârtie, plastic, carton, sticlă, metal și deșeuri menajere, să verifice dacă există aceste pubele, dacă nu, să de amens. Marian David, directorul Gărzii de Mediu, promite că de săptămâna viitoare se vor da și sancțiuni. Sancțiunea nu prea vrem să o dăm pe primării pentru că dăm în, în urmă, Pentru că bugetul local înseamnă participarea cetățenilor din comunitate. În urma controlului care va începe săptămâna viitoare, noi vom impune măsuri cu termene bine stabilite. Amenzile vor crește, adică nerealizarea măsurilor duce la sancțiune de 100.000 lei. România s-a angajat ca până la finalul anului 2020 să recicleze 50% din cantitatea totală de deșeuri. În prezent suntem mult sub această țintă. Ultimele date din 2017 arată că doar 14% din deșeuri sunt reciclate. Ascultați asculta jurnalul de seară Europa FM. Negocierii în ritm susținut pe tema formării viitorului guvern. Mai departe de săptămâna viitoare, însă, nu sunt de așteptat decizii ferme. Liderul UDMR Chelemen Hunor a spus, după discuțiile cu premierul desemnat Ludovic Orban, că nivelul de încredere față de PNL e foarte scăzut. Președintele Uniunii Maghiarilor a fost întrebat dacă va exista un acord scris de colaborare. Sigur, nu am luat o decizie, nici noi, nici colegii din PNL, în privința unui acord scris, dar eu am experiența în politica românească nu prea lungă doar de 20 de ani, nu am 30 de ani, că și acordurile scrise de foarte multe ori sunt încălcate, deci e bine totuși să ai un acord scris. Premierul desemnat s-a arătat însă optimist și a adăugat că i-a prezentat lui Chelemen Hunor lista miniștrilor. Nu a existat o obiecție serioasă față de unul dintre candidați. După această discuție sunt optimist în privința deciziei de Problema de Problema primarilor în două tururi, ați ajuns la un consens? N-am primul... ajuns la un consens. Aici le-am spus că nu putem să modificăm punctul de vedere. Partidul Național Liberal a înaintat un proiect de lege privind alegerea primarilor în două tururi pe care nu poate să renunță la susținerea acestui proiect de lege. Liderul Pro-România, Victor Ponta, a rămas prudent după discuțiile cu Ludovic Orban. Ne așteptăm ca viitorul guvern, în primul rând, să ne spună cum arată bugetul pe 2020. Pentru că vorbele vorbe. Când te uiți pe cifre și pe buget îți dai seama de fapt ce va fi la anul. Cum stăm cu taxe, cu impozite, cu salarii, cu pensii, cu investiții. La această oră, liderii Uniunii Europene dezbat noul acord la care s-a ajuns astăzi privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Negociatorul șef al Uniunii, Michel Barnier, a explicat că a convenit cu premierul Boris Johnson ca Irlanda de Nord să rămână pe teritoriul vamal al Marii Britanii. În primul rând, reglementările Uniunii Europene se vor aplica a tuturor mărfurilor din Irlanda de Nord. În al doilea rând, Irlanda de Nord va rămâne pe teritoriul vamal al Marii Britanii, iar regiunea nord-irlandeză va fi și un punct de intrare pe piața unică. În al treilea rând, în ceea ce privește TVA-ul, planul menține integritatea pieței unice. În al patrulea rând, legislativul regional al Irlandei de Nord va putea decide la fiecare patru ani dacă va continua să aplice aceste reguli. Nelson, Boris Johnson speră ca sâmbătă parlamentul de la Londra să voteze noul acord, astfel încât regatul să poată ieși din Uniune pe 31 octombrie. Sper că parlamentarii britanici vor vota această înțelegere excelentă și că vom ajunge la Brexit fără întârziere. Apoi ne vom putea concentra pe prioritățile cetățenilor britanici. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu împărtășește optimismul liderului britanic. I have, I have sunt încântat that that de înțelegere, dar sunt trist sad, din cauza Brexitului. Jean-Claude Juncker, sport acum Tudor Ciurescu. Asist Victor Pițurcă susține că nu s-ar mulțumi cu un egal în derbiul cu CFR Cluj programat sâmbătă în etapa 13-a a ligii întâi. Antrenorul Universității Craiova spune că meciul este foarte important pentru el și chiar dacă se așteaptă la o confruntare dificilă, vrea să câștige pe terenul campioanei. Pițurcă anunță că l-a pierdut înaintea acestei partide pe Elvir Colici. Atacantul bosniac a suferit o întindere și va rata derbiul din Gruia. Oltenii nu vor putea conta nici pe Nicușor Bancu care este suspendat pentru cumul de cartonașe galben De cealaltă parte Dan Petrescu anunță că are tot lotul valid cu excepția lui Peteleu. Amintim, Ardelenii vin după două înfrângeri consecutive cu fece viitorul și Celtic Glasgow. Înaintea primului său duel ca adversar cu pițurcă, fostul lui antrenor și cu echipier, Dan Petrescu spune că se așteaptă la un meci pe muchie de cuțit împotriva Craiovei. Derbiul CFR Universitatea se dispută sâmbătă de la ora 20.30. Victorie importantă obținută de Marius Copil, care s-a calificat în sferturile turneului ATP de la Anver după ce a trecut de numărul 15 mondial Diego Schwartzman. Tenismenul român a luat primul set la 4, însă argentinianul a egalat 7-5. În decisiv, cei doi jucători au mers cap la cap până în tiebreak, unde Copil s-a impus în cele din urmă cu 9-7. Partida a durat aproape 3 ore. Marius Copil va juca pentru accederea în semifinale cu câștigătorul partidei dintre Andy Murray și Pablo Cuevas. Și Horia Tecău este în sferturi într Turneul de dublu de la Stockholm alături de olandezul Jean-Julien Roer. În optimi românul și partenerul lui au trecut de perechea Nicolas Monroe Sam Carey scor 7-5 6-3. Componenta echipei CSM București, Andreea Lechici, a fost desemnată cea mai bună jucătoare din etapa a doua a Ligii Campionilor la handball feminin. Croata le-a devansat în sondajul fanilor pe jucătoarea maghiară Katrin Kluiber și pe norvegian Castine Oftedal. Amintim în etapa a doua a Ligii Campionilor, CSM a remizat 23 la 23 cu finalista ediției precedente Rostov Don. Andreea Lechici a înscris 8 goluri și a condus foarte bine jocul echipei pe care a ajutat-o să revină în mai multe momente dificile. Ea a fost aleasă MVP după ce în runda inaugurală a competiției Continentale, distinția i-a revenit de Nisei Dedu pentru prestația din victoria 24 la 22 cu danezele de la Esbierg. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe piața victoriei astăzi cu Moise Guran. Da, și cu Ionuț Dumitru, probabil cel mai aplicat critic a ceea ce s-a întâmplat în bugetul statului în ultimii ani. Imediat începem.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 E momentul pentru o schimbare cool! La Orange ai reduceri speciale la telefoane dacă treci de pe Pripei pe abonament. Alege Huawei Y6 2019 la 0 euro cu Orange 11. Te așteptăm în magazinele Orange pentru oferta completă până la 20 octombrie. Câte? 24! Câte? 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat!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 Nas înfundat, respirație îngreunată, senzație de presiune la nivelul frunții. Simți că ești depășit de situație? Încearcă Cleansing Med, set pentru irigare. Cleansing Med ajută la curățarea și îngrijirea nasului, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranazale și poate acționa eficient împotriva simptomelor sinuzitei. Cleansing Med pentru menținerea sănătății sinusurilor.